rugăciunea 78 pentru intrarea în viața cea veșnică. Aleluia slăvății împărății ceresc Te iubim și te rugăm dăruiește-ne lumina care naște rugăciunea ca o strălucire a slabei tale ca sem că mintea s-a eliberat de patimile și de gândurile care o întunecă și ochii conștiinței sunt plini de lumina chipului creat, dar și de strălucirea scântietoarea ta, care o îmbracă și se amestecă cu ea, fiindcă a devenit sălașul tău, loc al slavei și tale. De aceea se umple de cucernicie și de bucurie, fiindcă veșmântul de nunt al harului ne dat. Și în cunoașterea celor veșnice, ca într-o necunoaștere, am intrat. Aleluia, slavă ție, împărate ceresc! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne starea de rugăciune, care este rodul bucuriei și al mulțumirii. O adâncă păcare și pace sufletească, o desăvârșită liniște și limpezime a minții, care îi urmează smerita cugetare străpungerea inimii, dorința după iubirea și stavata, adânca pace care o revarsă în sufletul nostru Îngerii sau puterile cerești, alungă neliniștea, tulburarea întunericul și spaima, când le aduc demonii, ca să avem o străpungere spre adevărata existență personală, fiindcă lumina vederii tale ne-a inundat. Aleluia slavă ție, împăratei ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne starea de rugăciune care urmează biruinței asupra chediei, ca semn că am învins celelalte patini, că am intrat în sfera nepătimirii, în contemplarea ta, că s-a împlinit în noi minunea promisă în Sfânta Evanghelie și ați venit să locuiți în sărașul minții și inimilor noastre, care a tăgăduit plăcerile lumești, s-a înălțat mai presus de la gândurile și lucrurile cele văzute la viața cea veșnică.